Нас повідомляють про це непередодні. І кожного разу місце змінюється. Всього їх є вісім. Називають лише число і час. А як же мені їх вирахувати? Не знаю. Він помовчав, а потім зауважив. Знаєте, у мене таке враження, що великий інквізитор – з тієї ж самої контори, що і я. Мабуть, він наглядає за орденом і за аватарою, яким уміло маніпулює, залишаючи тому ілюзію свободи дій. Цікаво. А чому ви думаєте, що інквізитор з КДБ?